La tasal al naas bi salba kay al kutubi sljedeće pitanje što sam ovdje od nekog ko, ko ima nešto da hoće da pita vezano za ovo buru može poslije pitati. Odnosila koju sam imao namjeru da spomenem, a to je uh, greška, greška u ovim uh, takvim vaktimia vaktiama uh, u sabah namazu. O tome sam već govorio, već ima duže vremena, prije dvije, 3 godine i ponavlja se to i tako dalje. Pogotovo prije nekoliko meseci sam objavio tekst, ja lično, objavio sam tekst o tome, znači, gdje sam nastojao da saberim iz više tih izvora koji su govorili o toj temi o, a, i nastojao da utvrdim odakle je došlo. pa Pats, ako neko kaže, što se tiče ovoj greške u, u određivanju zore, jer ove vaktije... Poznate, sve što postoje mimo ova, Sjeverne Amerike, uh, one, Allah zna najbolje, znači, ja sam 99% ubijeđen u to, da, da je njihova zora, astronomska zora, lažna zora. Njihovo održivanje zora je lažna zora, a po šarijetu lažna zora nije i nego u pravoj zori, istinskoj zori koja se pojavi. To što poznate u šarijetu, tako došlo u redosnovim hadisima. Znači, ja sam godinama, lično sam posmatrao, gledao, izlazio na... na na one određena brda a, planine oko Zavidovića, pratio to godina, znači, ne mogu tašno sjeti se, da 6, 7, 8 godina, i znaju to moji bližni i ukućani, da, da sam u tome bio čudak i neobičan pratijeći to i slijedići to i znao sam da fula, znači, neki 40, 45 minuta, 50 minuta, kako, kad? Dok nisam poslije našao učenjaka koji su o tome govorili, tvrdi pa sam onda javno izašao, o toj temi govorio. A, pa znači, rezime govora ovoj temi. Znači, nije to samo na knjigama, nego i na ličnom posmatranju. Ali nije i bret, čovjek ne može ka sam posmatra, ne može doći do neke rezultata. Pojavite ovdje što su komisije, odnosno timovi koji su vršili istraživanje, došli do toga. Znači, zanimljiva stvar, da prvi takvim u muslimanskom, arabskom svijetu, koji je napravljen, napravljen je 1908. godine u Egiptu, koji je izadužila Egipatske generale utprave kada su bili, kada su bili el ova pod okupacijom djelimičnom okupacijom ili potpuno okupacijom od engleski pa su povjerili pravljenje vaktije dvojici engleza pa su oni kas na preporitak im bio određen po Njihovo, odakle znaju glezi Englijeziji šta je razlika iz prave i lažne zori. On su podrijedili. Sad, danas, znači, u astronomiji zora, znači, ima ona zora ova, koju, koju oni računaju da je zora. To je ta astronomska zora, u stvari po Šerijetu lažna zora. Kada svjetlost prostrije, znači, vertikalno prema nebesima, a ne ona horizonta tako je spavljena na horizontu, koja je šerijalski prava zora. Uglavnom, tako je to krenuo u arabskom svijetu. Nashi prvi prvi put su vidjeli tu dvojica britanaca. Uh e, uh e, posijesu da je to stvar bila astronomsko zora, a, lažna zora, a ne prava, da bi pazite, o, na ovu stvar prvi upozorio učenjaka, tu primijetio a, učenjak Rešid Rida, Muhammed Rešid Rida, poznati reformator iz, iz Egipta. E, Nashi još na početku 20. stoljeća. A, u svojem u svoje poznatom ovaj novinama koje su bile an u u njima naglasio kaže on obavezama muslim, bavijeti muslimane da je vrijeme prestanka sa jelom na sehuru koji vide u takvimima i novima, novinama novinama koji su bile tad znači kod njih rasprostranjene stavljeno kako bi se ljudi upozorili na blizinu prave zore sa kojom počinje post a onaj je ko jede i pije sve do pojave prave zori u kojoj namaz ispravan pa makar do zadnje minute njegu post je valjan znači ko jede posle toga Naš znači, učon kaže, znači on sustavlja kaže da to ljudi pozorili. Kao u početku on to tumači, da je tako bilo početak. Poslije to ispalo to pravilo. Da naši po, po lažnoj zori da to pravilo. Tad, tad je to zora i ne bi bio problem, ni problem njela pač. Znači. Problem je na sabah namaza. Uglavnom, ovaj od pet poznati vaktija u svijetu. Znači, uh, uh, sabah namaz je polažno lažnoj zori u četiri vaktije, da navodite te vaktije, jedino se, isna sna, odnosno sjeverna, uh, vaktija Sjeverna Merkva. Kad kažem Sjeverna Merkva, nemojte mi da je to određen stan za Sjevernu Merkvu. Znači, to je za čitav svijet vaktija. Samo je uradili stručenac koji su živjeli, jel, koji su bili zadužli, uradili koji su živjeli u Sjevernoj Americi. Uh, po pitanju tih grešaka, uh, ko je utvrdio te greške? Ja sam našao da tvrdi matih nekih, najmano pet instituta ili timova ili grupa koji su tvrdili e, greške tih postojećih vaktija. Da ne nađimo ovde. Jednog, prvi koji je o tome govori, o koji je o tome pisao. Naš znači, ima njihove knjige, ima njihove studije. Neke imaju stotinu stranica, neki 50, 60 i tako Ja se nabavio sve, imao na arapskom, u kojima spoštenjavale u stvar. Poput ne bila Jusufa Husajna koji je 1988. vršio ispitivanje, otvrdio greškotu i odredio da ispravno prava zora se vidi po proračunu zore, znači pojave sunca na uglod 14,5. Ove naše vrtije su na 19 ili 18. I zato Fulaj u tih nekih 40-50 minuta te vaktije na sabah namazu. Pa onda poslije njega Suleiman Ibrahim Thuneyan iz Kasima Saudiske arabe, poslije njega Abdomelik Ali Kuleb, astronomski stručnja koji je također otvrdio, onda poslije toga dva instituta Nacionalni istitut za astronomske istraživanje u Egiptu, koji je potvrdio znači, tu grešku i utvrdio da je da, da treba biti 14,5 s tim da nisu praveli u praksu jer, jer je bio preselio, o, preselio je, o, muftija Elazara koji, koji je bio zadužen za to istraživanje. E, I peti istitut za, za astronomske istraživanje u Saudiji koji je 2005. urađeno, je vršeno, pa su utvrdili i ustanovili da, da Bahtija treba biti po 14,6 stepeni. I znao ljudi koji su učestvali, od ljudi i od ast, astronoma koji su učestvali u tom izraživanju. Od učenjaka, ovo što se tiče slučnjaka i timova koji su izraživali. A što se tiče šejhova i učenjaka, Mohamed, znači prvi je Mohamed Rešid Rida ustanovio da je, da je to lažna zora, da je greška to. Pa onda poslije toga, te Teqiyudin Hilali, 1987. godine preselio. Znači, znači, davno je to znači, već govoreno o tomo greške ti vakrija. Onda Jadul Haq Mufti al -azhara" koji 1997. Onda Mohamed Nasr odinu Albani, Albani šehe Albani govorio, kad je bio i rodan, on ti je otvrdio greške Tivak Tija. Pa onda, određenjaka Mohamedim Salih Alusej Min, saudijski šehe, on je također govorio u svojeg knjih, u komentaru u radu Salih Ina, govorio da ima greška, da greška u sabah namazu. S tim da oni mogu da predzira koliko tačno, ali da ima greška je da smo ljudi govorili koji živi koji znaju od prije kako se računala zora da ima greška. Pa onda Mustafa Eladovi poznati e, egipatski muhaddis, e, pa onda Adnan Arur poznati sirijski šejh. Svi su oni govorili da, da, znači, da, da, da je na Sabahu lažna zora, neprava zora. Onda također šejh koji je mene učio poznati fate, e, sada, haslani. Od njeh sam prije puću u školu kad sam ja bio, kad sam prije puću ono bilo odvojno. Čuju kako se on izdvojili ovako, ona poznata naša priča, vidio ovo šta priča. Jel? Kako astronomi ne znaju, oni mutavi svi kaže cita cita islamskom met kaže glupi ne znaju ka, kako to tako kada priča o tome ne je u stvari kaže o tome volan govorimo šta šerijski tekstovi kaže kako šta je lažna prava zora šta stvanost pokazuje kad otvr, utvrdiš odeš na tereni utvrdiš i znaš šerijski onda možeš pričati a ne e, kako zar moguče se oni pogriješili to isto da kažemo jel ova islamska znanost dozvoljava me lude i kaže šta je dokaz za ispravna ludost zato što dozvolja islamska nauka kako to dokaz pa kad ječe ječe ne zna Živis ne zna da je to u redu. I Z ne zna. Noki ljudi, doktora, doktora ljudi, mama je hoća, on ne znaju da to nije u redu. Tako ljudi dođe Kao Oni ne znaje ti sad kao došao, ti sad, ti mašala otkrivel. A oni ne znaju. Jel. Znači, to je moj argument. Ja moj argument je, korana je suneta. A nije, a nije ljudi, koliko ljudi na ovoj strani, koliko je na u strani. Pa tako i u ovoj stvari. Uglavnom, Ovaj, ja, ja volio da, koga je interes stvara, nek se vrati na tekst koji sam pisao. Pod nazvom e, greške takvima u sabah jaci namazu. Koga interes u detalji ima, u de, detalji je sve pojašnjeno. Uglavnom rezime je toga, kad, ako neko će da kaže, pa dobro šta sada radimo, znači ispravo ono je, ako mene pitate, Allah zna najbolje, znači, da, treba, da treba pratiti vakitiju koja je napravljena, da se napravi na dva načina. Ima postreća vakitija koju smo mi napravili, godišnja vakitija, pod uglom, uglom proračunu na 14,6 najispravnije što je dostat utvrđena a, ili ako to neće onda može da prati a, pod, ona, aplikacija što ima, a, na kojoj ima ova, poznati pet vaknija ova Sjeverna Amerike Isna što piše ili a, ima ova aplikacija Muslim Pro ili a, EZAN može se naštimat u ugao 14.5 ili 14.6. Jedno i drugo je treće za, za, za sve gradove država da se može naštimati i da se prati. To je rješenje. Navrano, problem je ovdje, ako neko pita šta je problem, što te vaktije, što sad radoskova se ljudi, ne radoskova, problem je u sabah namazu. Ako po ovom postoji član, kako kod nas, ramazan, čim se se hura, po vaktiji postojeću i odmah nakon 10-15 minuta klanja sabah namaz, sabah namaz je klanjan prije nego što je nastupilo sabavsko vrijeme. I u tom problem. Po iđmao u Čenjaka namaz nije valjan kad se klanja prije namaskog vremena. Oko toga nema ima delimi. I u tom je problem, čitav. Znači, što ćeš ti jes a, a, još produš pola sata, što ćeš da jes ili ćeš nani prekren, to je manje više drugorazna stvar, a nekad i to ubitna stvar. Pogotovo kod onih koji sad je ovaj, ušlo na praksu, kad njegovi roditelj završi sa Sa, sa sehurom, onda njega bude onda on nastavlja naredni 40 minuta da se hura i da klanjaj i tako. Ovaj. Znači, problem je u sabah namazu. A evo da vam demonstriram, znači, koja je to razlika? Evo sad, ako bude ramazan, sad počne u subotu, 27. Znači, razlika uzori znači ovo po uglu posmatraći 14,6 ili 5, je na početku Ramazana razlika u, u, znači, u pojavi. U početku Saba namaza 43 minute, ni manje više. A na kraju Ramazana, na kraju Ramazana, da se četvrtog, eh, šestog, razlika će biti 50 minuta. Znači nije to malo stvar, nije to 50 minuta, je, pa hajde ono, jel? naivicije. Znači velika razlika.